Hata iliputimia siku ya Pentecoste walikuwa wote mahali pamuja. Kukaja gafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wanguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote walikuwa miketi kukawatoke andimi zirizo gawanyikana. Kama andimi za moto uliwakalia kila mwja wao. Wote wakajazwa roo mtakatifu wakaanza kusema kwa luga nyingine kama roo alivuajalia kutamka. Na walikuwa ko Yerusalem wa Yahudi wakika Watu atawa, watu wa kila taifa chini ambingu Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika Wakashikuwa na fatha kwa kuwa kila moja aliwasikia wakisema kwa luga yake mwenyewe Wakashanga wote wakastaja buwa kiambiana Tazama, hawa wote wasemao suwa garilaya Imikuwaaji basi sisi kusikia kila mtu luga yetu tuliozaliwa nayo wapathi na wamedi na waelami, nao wakao Mesopotamia, uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamphilia, misri na pande za Libya karibu na kirene, na wageni watokao rumi, wayahudi na waungofu, wakrete na warabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugazetu matendo maku ya mungu, wakashanga wote wakaingiwa na shaka, Wakiambiana mana yake nini mambuhaya. Wengine walithi haki wakisema. Wamilewa kwa mvinyumpia. Lakini Petro akasimama pamojina wale kuminamoja. Agapaza sauti yake akawambia. Enyi watu wa uyahudi. Na nini nyote mkau Yerusalem nijueni jambuhili. Mkaskilize maneno yangu. Sivyo mnavodhani watu hawa hawakulewa. ana saa a ya ana. Ini, ni t なにさ mchana Lakini, Jambuili, Nilile, l i r o Nenua, k w a k i n y u wa Chanabioeli。i t a k u a Sikuzamusho, a s e m a m u n g u, u. n i t o Mondia, w a t water, o y a n g u n a w a n a w e n u n a m i t i z e n u w a t a t a b i r i n a v i j a n a w e n u Watawana, Nonawaze, Wenu, w a t a w a a t n d o t o n a Nisikuzile, Nito Mondia, w a t u m i s h i w a n g u w a n Aumenawanawaki Royangu.Nawata Tabiri. Nami, Nitatoa, Jabu, Katekambingu, JUU Nashara, Katekanchini, Damnamoto, Namvukuamoshi, j u a l i t a g u k a k u a Giza, n a m, m w e z、ja、i, i、ah、k u a d a m Kabla, Yakuja, i l e s i k u y a Buana, Iyoku, Nayo Zahiri, Na, i t a k u a k i l a Atakaitia, i j i n e l a Buana t a u k u l e w a e n i w a n o m WA Israel. Sikilizeni maninohaya, Yesu Nazareti mtu alidiri shwakuenu na mungu kwamio giza na jibu naishaora, ambazo mungu alizifanya kumkono wake katie, nukama nini wenyewe mnavujiwa, mtu huyo alipotolewa kuashaurela mungu riro kusudiwa, na kukujuia kwa, kwa ke tangwazama ni nini mukam sulubi shakumi kono ya watu wabay,a mukamuwa, ambaye mungu alimfufua. Haki ufungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana shiku nao. Maana Dawdi atajahabari zake. Nali munabwana mbele yangu siku zote. Kwa kuwa yuko upando wa mkono wangu wakuume ni stikisike. Kwa hiyo mwyo wangu ukapendezewa. Ulimi wangu ukafurai. Tena mwili wangu nao utakaa karika matumaini. Kwa maana huta yacha roi yangu karika kuzimu. wala utamtoa mtakatifu wako aoni waribifu, uminijuvisha njia za uzima, utanijia za fura kwa uso wako. Waume ndugu zangu, mni uyerathi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Dawdi, ya kuwa alifariki kazikwa na kaburi lake liku kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii ya kijua ya kuwa mungu amimwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzau wa viunovyake ata mketisha moja katika kiti cha kicha enzi. Yeye mwenyewe akitangulia kwa ya unahaya, alitaja habari za kufufuka kwa kikristo ya kwamba roo yake haikuachwa kuzim. Wala mwili wake haukuona waribifu, yesu huyo mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wakume wa mungu na kupokea kwa baba ile ahadia rom takatifu. Hamekimwaga kitu hiki mnachukiona sasa na kukisikia. Maana Dawdi hakupanda minguni bari yeye mwenyewe anasema. Buwana alimuambia buwana wangu. Keti upande wa mkono wangu wakume hata nitakapuwa weka duizako chine mingu yako. Basi, nyumba yote ya Israel. Na wajue yakini ya kwamba, mungu amifanya Yesu huyo mlemsulubisha kuwa buwana wa Kristo. Walipu ya sikia haya, wakachomwa mioyo yao. Wakamuambia Petro na mitume wengine. Tutendeje ngubefeto. Petro akawambia. Tubuni mkabatizwe kila moja kujinalake Yesu Kristo. Mpate ondo leo la zambizenu nanyi mtapokea kipa wacharo mtagatifu kwa kuwa ahadi hii ni kwa jirienu na kwa watu tuwenu na kwa watu wote waliombali na kwa wote watakauitu na buwana mungu wetu wa mjie. Hakawa shudia kwa maninu mengine mengi sana na kuwaunya akisema ajio kweni na kizazi hiki chinyu kaidi. Nao waliolipokea nenolaki wakabatizwa Na siku hile wakaongezeka watu wapata elf tatu Wakawa wakidum katika fundisho la mitume na katika ushurika Na katika kuumega mkate na katika kusali Kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanyo na mitume Na wote waliwamini walikuwa mahali pamoja Na kuwa na vitu vyote shurika wakiuza mali zao na vitu vyao walivokuwa na vyo na kuagawia watu wote kama kila mtu walivokuwa na haja na siku zote kwa moyo moja walidum dania hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa fura na kwa moyo meupe wakimsifu mungu na kuapendeza watu wote buwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale walio kuwa wakiohulewa